Suresi Məkkədə nazil olmuşdur, 89 ayədə. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Ha-Mim, haqqı batildən ayıran, açıq aydın kitaba and olsun ki, biz onu anlaya biləsiniz deyə ərəbcə Qur'an Şübhəsiz ki, o, dərgahımızdakı əsil kitabda mövcuddur. O, çox ucadır, çox hikmətlidir, yaxud ayələri baxımından çox möhkəmdir. Siz Allaha şərik qoşmaqla həddi aşan bir qövmüsünüz deyə sizi başlı başına buraxıb, Quranı sizə təbliğ etməkdən vazgeçməliyikmi? Və ya siz müşriksiniz deyə sizi adam yerinə qoymayıb, Qur'anla sizə öyüd nəsihət verməməliyikmi? Biz sizdən əvvəlkilərə keçmiş ümmətlərədə neçə-neçə peyğəmbərlər göndərmişdik. Onlara elə bir peyğəmbər gəlməzdi ki, ona istehsa etməsinlər. Biz onlardan daha qüvvətli olanları məhv etdik, Əvvəlkilərin başına gələnlər, Quranda neçə yerdə nəql olunub keçmişdir? Bu müştikləri də belə bir cəza gözləyir. Həqiqətən, əgər onlardan, göyləri və yeri kim yaratmışdır, diyə soruşsan, mütləq, onları yenilməz qüvvət sahibi olan, hər şeyi bilən Allah yaratmışdır, diyə cavab verəcəklər. O Allah ki, Yeri sizin üçün beşik etdi Və istədiyiniz yerə doğru düzgün gedə biləsiniz deyə orada sizin üçün yollar saldı O Allah ki göydən bir qədər sizin ehtiyacınızı ödeyə biləcək miqdarda su indirdi Biz onunla ölü bir məmləkəti dirildirik Siz də qiyamət günü dirildilib qəbirlərinizdən belə çıxardılacaqsınız o Allah ki, bütün canlılardan erkək və dişi olmaqla ciftlər xəlq etdi. Səvar olduğunuz gəmiləri və heyvanları yaraddı. Ona görə ki, onları minəsiniz, sonra minib oturduğunuz zaman Rəbbinizin neymətini yada salaraq deyəsiz. Bunları bizə ram edən Allah hak və müqəddəsdir. Əgər Allahın köməyi olması idi, Bizim olara gücümü çatmazdı Həqiqətən biz öləndən sonra Rəbbimizin hüzuruna qaydacaq Amma müşriklər Mələklər Allahın qızlarıdır deyə Ona öz bəndələrindən övlad isnad etdilər Həqiqətən insan Allahın neymətlərinə açıq aşkarına şükürdür Yoxsa o Yaratdıqlarından qızları özünə övlad götürüb, Oğlanları sizə məxsus etdi. Onlardan birinə, rəhmana, Allaha isnad etdiyiləri qız uşağı ilə müjdə versən, Qəzəbdən boğularaq üzləri qap qara qaralar. Onlar bərbəzə içində böyüdülüb, Mübahisə zamanı bir dəlil gətirə bilməyən xilqətcə zəyif qızlarını, Allaha övlad isnad edirlər Onlar rəhmanın qulları olan mələkləri dişi saydılar Məyər onlar mələklərin yaradılışına şahidmə olmuşlar Onların bu şəhadəti əməl dəftərlərinə yazılacaq Və bu barədə sorğu-sual olunacaqlar Onlar dedilər Əgər rəhman istəsə Biz onlara, mələklərə ibadət etməzdik Onların dedikləri sözün həqiqətə nə qədər uyğun olması barədə heç bir biliyi yoxdur. Onlar ancaq yalan danışanlar. Yoxsa onlara bundan, bu Qur'andan əvvəl bir kitab vermişdik və onlar Allahdan başqasına ibadət etməyi mümkünlüyü barəsində ona istinad edirlər? Xeyr, belə bir şey yoxdur. Onlar... Biz atalarımızı bir din üzərində, bütpərəstliyidə gördük və biz də onların ardınca getdiyi deyillər. Ya Muhammed. biz səndən əvvəl hər hansı bir məmləkətə Allahın əzabı ilə qorxudan bir Peyğəmbər göndərdiksə, onun naznəymət içində yaşayan böyükləri sadəcə olaraq, biz atalarımızı bir din üzərində gördük və biz də təqlidlə onların ardınca getməkdəyik, dedilər. Hər Peyğəmbər öz ümmətinə belə dedi, Əgər siz atalarınızın sita iş etdiyini gördüyünüz dindən daha doğrusunu gətirmiş olsam necə, onlar, biz sizinlə göndərilənləri, şəriyyəti, möcüzələri inkar edirik, deyə cavab verdilər. Buna görə də biz onlardan intiqam aldıq. Ya Muhammed. Bir gör peyğəmbərləri yalançı sayanların axırı necə oldu? Yadına sal ki, bir zaman İbrahim atasına və qövminə demişdi: Mən sizin ibadət etdiklərinizdən, bütlərdən tamamilə uzağam. Yalnız məni yaradan Allahdan başqa. Şübhəsiz ki, o məni doğru yola müvəffəq edəcəkdir. İbrahim onu La ilahe illallah kəlməsini öz nəsli arasında həmişəli qalan bir söz etdi. Bəlkə müşriklər bütpərəsliyidən əl çəkib İbrahimin dininə qaydalar. Xeyr, mən onlara da, atalarına da, özlərinə haq, Qur'an və həqiqəti şəriyyət hökumulərini bəyan edən bir peyğəmbər gələnə dək gün güzəram verdim. Olara haqq olan Quran gəldiydə bu sehrdi. Biz onu inkar edirik dedilər. Onlar dedilər: "Məyyar bu Quran iki şəhərdən, Məkkədən və ya Taifdən olan böyük bir adama nazil edilməli deyildi mi?" Ya Muhammed. Məyyar sənin Rəbbinin mərhəmətini peyğəmbərliyi olar mı paylaşdırırlar? Dünyada onların dolanacaqlarını keçinəcəyiklərini öz aralarında biz bölüşdürdük. Bir-birlərinə iş gördürsünlər deyə bəzilərinin dərəcələrini digərlərindən üstün tutdu. Sənin Rəbbinin mərhəməti onların yığdıqlarından, dünya amalından daha yaxşıdır. Əgər insanların müşriklərin cah-cəlal içində yaşadıqlarını görüb Cahillikləri üzündən küfürdə birləşəcək bir tək ümmət olmaq ehtimalı olmasaydı, rəhmanı inkar edənlərin ahirətdə əzabını daha da artırmaq məqsədi ilə evlərinin tavanlarını və damlarına çıxdıqları nərdivanları gümüşdən edərdik. Eləcə də evlərinin qapılarını və söykəndikləri tatları gümüşdən düzəldərdik. Və bulardan əlavə, onları qızıl bəzəylər içində qərq edərdik, yaxud həmin şeyleri qızıldan düzəldərdik. Həqiqətən bütün bunlar fani dünya amalıdır. Ahirət, cənnət isə sənin Rəbbinin yanında ancaq Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənlər üçündür. Hər kəs rəhmanın zikrindən boyun qaçırsa, Biz ona şeytanı urcah edərik və onun şeytanın yaxın dostu olur Şeytanlar onları doğru yoldan çıxardar, onları isə özlərinin haq yoldan olduqlarını güman edərlər. Nəhayət o, qiyamət günü hüzurumuza gəldiydə, öz yanında olan yoldaşına belə deyər, kəşk ki mənimlə sənin aranda, Şərqlə qərb arasındakı məsafa qədər uzaqlıq olaydı. Sən nə pis yoldayıb işsəm. Bugün peşmançılığınız sizə heç bir fayda verməz. Siz birlikdə zülm, küfr etdiyinizə görə əzaba da ortaksınız. Yə Peyğəmbər, məyər sən kərlara sözmü eşitdirə bilərsən, yaxud körləri, Haq yoldan açıq-aşkara zanları Doğru yola yönəldə bilərsən? Əgər biz səni Onlara əzab verməmişdən əvvəl Öz dərgahımıza götürüb aparsaq Bil ki, qiyamət günü onlardan Mütləq intiqam alacaq Yaxud sən həyatdaykən Onlara vəd etdiyimizi Əzabı göstərəcəyik Həqiqətən biz onlara Əzab verməyə qadirik Buna görə də sən Özünə vəh yollandan yapış, Həqiqətən sən düz yoldasan. Şübhəsiz ki, O, Qur'an sənin üçün Və sənin qövmün üçün şərəfdir. Şərəfli bir xatırlama, Öyüd nəsihətdir. Siz qiyamət günü Allahın əmirlərinə Dünyada necə əməl etdiyiniz barədə Mütləq sorğu sual olunacaqsız. Səndən əvvəl göndərdiyimiz peyğəmbərlərdən, onların ümmətlərinin alimlərindən və müflis müəminlərindən soruş, biz rəhmandan başqa ibadət olması tanrılar mı müəyyən etmişik? Biz Musanı öz möcüzələrimizlə Firon və onun əyan əşrəfinin yanına göndərmişdik. O demişdi, mən aləmlərin Rəbbinin elçisiyim. Musa möcüzələrimizlə onların yanına gələr-gəlməz, onları bu möcüzələrə lağ edib gülmüşdürlər. Onlara bir-birindən böyük olan möcüzələr göstərdik. Onları əzavla yaxaladıq. Cürbəcür müsibətlərə düşar etdik ki, bəlkə haq yola qaydalar. Onlar dedilər, Ey sehribaz, dualarını qəbul edəcəyi barədə səninlə olan əhdi hörmətinə, Rəbbinə bizdən ötürü dua et ki, bizi bəladan qutarsın. Biz mütləq doğru yola gələcəyik. Biz onları əzəbdan qutaran kimi sözlərindən döndülər. Firon öz qövmünə müraciət edib dedi, Ey qövmüm, məyər misir səltənəti altımdan, saraylarımın altından axıb gedən bu çaylar mənim deyilmi? Məyər mənim qüdrətimi görmürsüzmü? Yaxud mən, dili dolaşdığı, kəkələdiyi üçün az qala sözünü belə aydın deyə bilməyən, bu zavallı, aciz kimsədən daha yaxşı, daha üstün deyiləm mi? Əgər o doğrudan da Peyğəmbərdirsə, onun üstünə qızıl bilər atılmalı və onunla birlikdə bir-birinin ardınca Peyğəmbərliyini təsdiq edən mələklər gəlməli deyildim. Biləliklə Firon... Öz qövmünü yelbəyin yüngül yerinə qoydu. Onlar da ona itaət etdilər. Anlamadılar ki, Patşahlıq Allahlığa dəlalət etməz və yoxsulluq da peyğəmbərliyə mane olabilməz. Həqiqətən onlar Allahın itaətindən çıxmış fasik bir qövmüdürlər. Firon əhli bizi qəzəbləndirdiyi də Onlardan intiqam alıb hamısını suya qərq etdik Və onları sonradan gələnlərə misal və ibrət dərsi etdik Ya Muhammed Məryəm oğlu İsa misal çəkilincə Sənin qövmün sevincdən güldü Müşriklərə hitabən siz və Allahdan başqa ibadət etdikləriniz Cəhənnəmdə yanacaq odunsuz ayəsi nazil olduqda Onlar öz cahillikləri üzündən, Yahudilər Üzeyrə, Haçpərəstlər İsa'ya, Bəni Məlih qəbiləsi Mələhilərə ibadət edirlər. Əgər bu tanrıların hamısı cəhənnəm odunda yanacaqsa, Biz də öz bütlərimizin odda yanmasına razı ilə sevindilər. Onlar dedilər, Bizim tanrılarımız yaxşıdır, Yoxsa o İsa, Onlar bunu sənə yalnız səninlə mübahisə etmək, Çənəboğaz olmaq qatır nə dedilər? Şübhəsiz ki, onlar höcətləşən, Çənəboğaz olan bir qövmüdürlər. O, Məryəmoğlu İsa ancaq Neymət, Peyğəmbərliyi verdiyimiz və Allahın qüdrəti ilə atasız yaradıldığı üçün İsrail oğullarına ibrət dərs etdiyimiz bir bəndədir. Əgər istəsəydik, Yer üzündə sizin əvəzinizə mələklər yaradardıq. Onlar da bizə ibadət edərdilər. Şübhəsiz ki, O, İsa'nın zühuru, qiyamət saatı üçün bir əlamətdir. Ona, qiyamətə şəkk etməyin və mənə tabi olun. Bu, doğru yoldur. Şeytan sizi yoldan çıxartmasın. Şübhəsiz ki, O, sizin açıq aşkar düşməninizdir.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 Bu, doğru yoldur. Amma onların içərisindən çıxan firqələr arasında ixtilaf düşdü. Xaçbərəslər, İsa Allahın oğludur dedilər. Yahudiləri isə onun peyğəmbərliyini büsbütün inkar etdilər. Acı bir günün, qiyamət gününün əzabından, Vay o zülm edənlərin halına! Onlar özləri də bilmədən, Gəfildən başlarının üstünü alacaq o saatdən, Qiyamət saatından başqa bir şeyimi gözdüyürlər. Müttəqilər müstəsna olmaqla, O gün dostlar bir-birinə düşmən kəsiləcəkdir. Müttəqilərə belə deyiləcəkdir, Ey bəndələrim, Bugün sizə heç bir qorxu yoxdur, Və siz gəm güsse də görməyəcəksiniz. O bəndələr ki, Ayələrimizə iman gətirib bizə təslim olmuşlar. Siz də, zövcələriniz də, Sevinç içində cənnətə daxil olun. Cənnətdə onlar üçün qızıl teşlər və qədəhlər içində Yemək içmək dolandırılacaqdır. Orada onların ürəkləri istəyən Və gözlərini oxşayan hər şey olacaqdır. Siz orada əbədi qalacaqsınız. Bu, sizin dünyada etdiyiniz yaxşı əməllər müqabilində varis oldu unut cənnətdir. Orada sizin üçün bir çox meyvələr vardır, onlardan yiyəcəksiniz. Günahkarlar, kafirlər isə şübhəsiz ki, əbədi olaraq cəhənnəm əzabı içində qalacaqlar. Onlardan bu əzab yüngülləşdirilməyəcəkdir. Onlar orada əllərini hər şeydən üzmüş olacaqlar. Biz onlara zülm etmədik Amma onlar özləri zalim edilər Öz özlərinə zülm etdilər Onlar cəhənnəmin gözəkçisi Malikə müraciət edib deyəcəklər Ey Malik Qoyu Rəbbim bizi öldürsün Bu əzabdan qutaraq O isə onlara Siz həmişəlik burada qalacaqsınız Deyə cavab verəcəkdir Allah Cəhənnəmdə olan Məkkə müşriqlərinə buyuracaqdır. Biz sizə haqqı gətirmişik. Lakin sizin əksəriyyətiniz haqqı xoşdamırdı. Yoxsa onlar Peyğəmbərə hilə qurmaqla düzgün iş görmüşdürək. Elə isə biz də onlara əzab verməklə düzgün iş görürük. Yoxsa onlar elə güman edirlər ki, biz onların qıçıltılarını və xəlvəti danışıqlarını eşitmirik. Xeyr!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 Nə qədər uludur. Saatı, qiyamətin nə vaxt qopacağını bilmək ona məxsusdur. Siz öləndən sonra onun huzuruna qaytarılıb gətiriləcəksiniz. Müşriklərin ondan qeyri ibadət etdikləri Allah yanında heç bir kəs üçün şəfayət edə bilməzdər. Ancaq haqqa şəhadət verənlər dildə və ürəydə La ilahə illəllah deyənlər müstəsnadır. Onlar dediklərinin haqq olduğunu bilirlər. Məhz belələri Allahın izni ilə şəfayət edə bilmək şərəfinə nail olacaqlar. And olsun ki, əgər onlardan özlərini kimin yarattığını soruşsan, mütləq Allah deyə cavab verəcəklər. Elə isə haqdan necə döndərilirlər? Onun özlərinin, Mühəmməd əleyhisselamın, ey Rəbbim, bunlar iman gətirməyən bir qövmüdür deməsi də dərgahımızda məlumdur. Ya Peyğəmbər, onlardan üç çevir və arada düşmənçilik, kinki durət olmasın deyə rastlaşdıqda salamdır. Onlar küfürləri üzündən başlarına nə gələcəyini mütləq biləcəklər.